Jó reggelt mindenkinek. Oh, Sikerrel elindítottunk mindent. Gyönyörű szép kedv van. Így van, ha ked reggel kilenc, Ja pirítós. Ja, ja, ja ú, ennyire ma maszekok vagyunk, hogy Abszolv. pontosan érkezünk. Be van dugva az összes hang, meg kép, meg minden. Szó, szó, pedig ma én is elkésztem egy kicsit. Ah, nem baj. És, uh, Tovább az... tudtam maszlu uh, aludni. Maszlu aludni. Ma mm -hmm. De valahogy nekem mindig olyan kalandos az idevezető út. Mert Na most kire találkoztam, most, Bruce Willis? Nem, most nem Jason Statham, meg nem lórohan elém az úton, Igen. hanem egész egyszerűen behalt, behaltak a navigációs, az alkalmazások. Ja, így lejöttél a térképről ide hozzánk, és így és és és és David nekem. Jones hajója megjelent a horizonton. És tényleg körülbelül... Nem, arról van szó, hogy ide érkeztem azért... Általában megszoktam nyitni itt a, még a, nagyon update legyek a kérekkel, Aha. és olyan írták, hogy rengeteg Android alkalmazás behalt reggel. De és nem se. működik. Használtál bármit is? Hát uh, Ugye? Na, <laughs> messenger. -t. Messenger. Úgyhogy, de azért valahogy ide találtam, de azt hittem az én telefonommal van a baj. De most már routinban. Hogy, hogyha azt látjátok, hogy nem működnek Android-n az alkalmazásaitok, az azért van, mert. Probléma van a. a csontvászfejeket csontvász fejeket kell követni egészen az ajtóig. Így ki van így van? Aha, Egyre több csontváz fej, ahogy közeledsz hozzánk. Azt a mindegy, de miért csont? Le. Ötször... Az, áldozataim. Ja, az áldozataim. Az áldozataim. Nagyon. Március 23-an, ottó, és Emőke évnap, itt az ottóról jutott eszembe. Hát kapják be! Nem. Az összes ottó is emőke. De most miért vagy ilyen? Gond? <gül> tudom, mindig jó fejek vagyunk. Nem, amúgy én rájöttem, hogy én vagyok a jó zsarút, a rossz zsarút. Igen? Hát, hogy így. <gül> ettől működik, jó. Tehát, hogy ottó, és nem, tudta, nem tudom, hogy tudtátok egy, tudtad-e, hogy uh, uh, a risotto nevezetű ember kiköltözött. nagy A és róla nevezték el a, a risotto nevez. Rizotto? Rizotto, nem igaz. <gül> Azért már majdnem elkezdtél leégetni, hogy ez valóban így van. Mert itt elhiszem, hogy amikor a hülyeségekről szoktunk itt beszélgetni, néha a Rizottó az de, még tökre belefér. De várjál, nem hülyeségekről, mert többször azért az a hülyeség megállja a helyét. Tehát, hogy... Tény, de attól még hülyeség. Tehát... De ez most, ez most az volt, nem, nem nagyon örültem, amikor volt az Aszuek Otto nevezető, azt hittem, hogy ő magyar, és le tudjuk őt igazolni, de nem. Mi? Aszuek Otto, értel? Otto. Mindegy, hagyjuk. Hagyjuk. engedjük el. Sirinnek, Sirin nem értett a referenciát. De nem. Nem tudom. Te nem égsz már egy kicsit lázba? Három nap múlva ugyanis happening lesz. Mi lesz három nap múlva? Lengyelekkel játszunk. Ja? Aha, most, hogy mondod, a lengyelekkel játszunk. Nem. Az egy igazi rangadó lesz. Nem tudom miért vagy ilyen gonosz, és szerintem de ez egy kicsit belőled a köztudat is szól, és ez tök jó így. Mert, mert azért szerintem azért mostanában, manat, man, manapság mostanában azért egészen nézhető lett a, a magyar foci. Igen. a válogatott a klub, ennyire igen? Hát nem? Mégiscsak azért megint kijutottunk az RB-re, azért az az Island meccs tök Na jó, de hát volt. megnövelték az RB rétszámát, nem? Igen, fociról van szó, szóval az a Igen, fociról van szó. És a... ne, nem fociról van szó, szóval magyar fociról van szó. Szóval. Szóval ugye, nem az egészén nézhető lehet, ha belegondolsz, és azért ennek van is azért valami vonzat abból, hogy, hogy azért a negyed csapat azért az a, a lépcsébe játszik hát... németelső osztályban, és nem hát... ott vannak a top háromba. Tehát, hogy... Jó, nyilván, nyilván, tehát teljesen rendben van, nyilván fejlődnek a srácok, de hogy így, oké. Okay. Tehát, hogyha, már... nem tudom, amennyi pénzt beleölünk ezekbe a dolgokba, hogy még nem vagyunk világhatalom, szerintem ez gáz. Miért világhatalomnak kell lenni ahhoz, hogy valakinek jó legyen. Nem, hanem, hogy a legjobb fociválogat lennénk. Tehát világhatalom fociban. Hát jó. Hm. Mondjátok már el nekem, mi a francia az a leírós rész. Igen, itt jött A Va leírós cucc. Samu bírta, hogy hülye kérdés, de itt a visszaszámlálás elején miért nincs az a leírós cucc? Milyen leírós cucc? Hát lehet, hogy a receptet akarna, egy krumplis tészt a receptet, vagy vihessen. A szójáték! Ó! Oh, Tudtad, van szójátékunk? Nem. Csinál, lefejlesztett nekem az egyik néző, Szkoáll, a szünet képernyőre akartam rakni. Egy ilyen szójáték webapp-szerűség, hogy a chatbe lehet beírni a szavakat, amit földob, és aki a leggyorsabban beírja, az nyeri a pontot. Ez tök jó. Majd nyomjunk ilyet. Ja, majd játszunk ilyet. Majd játszunk type racer-t, ilyen terre. <gül> jó, hát úgy érzem, yeah. hogy az a, az a magyar focit nálad nagyon nem. Nem, nem, nem, nem. nem. Ez lehet... a magyar foci ez engem kiidegelt. Ki Tehát hogy... lehet, hogy megverném most a Liverpool, de akkor menjünk tovább. Na, akkor... <gül> Jó, jó, Azért ne vessük el a súlykot. Nem, nem, figyelj. Csak mondom, hogy a, a, a nögyöd magyaró üző izé a lipcsőbe játszik, és a lipcsőt elverte, akiben az egész lipcse játszik, tehát, hogy... Jó, ó, egész lipcse. Hát nem. nem. Nem, tegnap ö, benéztem hozzád a streamedre, igen. és mondtam neked, hogy párszor szóval már és így nagyon nagy mondtad, hogy még egyszer se, úgyhogy már eldöntöttem Ja, a hogy magam, majd kicsit iszünk, ma kicsit is Ma feszegetem a határaidat, a hírek ha, igen, Ú, de jó. Kikészíteni, azért megnézném, hogy milyen amikor már bevöröslik a fejed. Nem férben. tudsz, csinálni csinálsz. Meglátjuk? Ez az ez az, az adás lesz, igaz? Tudtam, ja. hogy a magyar foci az egy jó kezdés. A magyar foci az egy jó kezdés, úgy felviszi a vérnyomásomat rendesen, mert, mert szeretem. Miért belevágnánk itt a kiegetésembe? beszélgessünk egy érdekesebb témáról. tudod -e, mi az a Discord? Hogy ne tudnám, mi az a Discord, nekem nem működik soha. Ja. Én nem beselépek, lehet, hogy az én gépem valamiért Aha. nem szereti. Tegnap is pont használtam, és visszhangzott. Aha. Meg valamiért nekem olyan furcsa dolgok történnek a Discordban, amitől amit elmentőre a kezem. Lehet, hogy ez, nem tudom nekem, a Discord az én gépemen valamiért nincsenek jóba. Aha. Na mindenki. Tehát mindenki tudja, mi a Discord, -ra. aki nem, az jól fel a Shilling Gaming Discordra. Gyakorlatilag egy ilyen felpimpelt irc csinál az egész. IRC szerver. Ahol beszélni tudtak. Ahol tudtak irogatni egymásnak, csatelni, meg VoiceChat, meg, meg, meg lehet videót megosztani, minden ilyen jóság, lehet community-építeni, stb. Lehet szobákat csinálni, mindenféle tematikában, amikbe csak akarsz. Vannak hozzá botok, meg minden. És ma esti hír volt az, hogy állítólag a, a, lehet, hogy a Microsoft fel fogja vásárolni a Discordot. Jihá. Az és egészet. Akkor én, és akkor abból most megint mi lesz? Azt érzem, hogy amit megvásárol a Microsoft, ahhoz aztán nem csinál semmi. Hát most már nagyjából ez van. Régen az volt a probléma, hogy megvásárolt, és elcseszte. Ja, értem. Már... Skype. Legfőbb példa, a világ legnagyobb ilyen videokóling, meg mit tudom én, kontaktolós applicationje volt, és megvásárolta a Microsoft, és így szart, elkezdett beleszarni és tette tönkre, és elkezdte az embereket eltaszítani magától, és ezért tudod fölszaladni mondjuk egy olyan szolgáltatás, mint a Discord. Viszont ugye mostanában már az van, hogy hagyja azokat a dolgokat, amiket megvesz, hogy csinálják, amit akarnak, mint a, mint a Minecraft. Például. Meg például a, az, nem, ő is a Betesdát is megvett. Igen, ott még nem lehet tudni, hogy, hogy hogy fognak hozzájuk állni, mert annyira új a dolog, tehát... De figyelj azért, a, a, azért már a Microsofté, a felhők is. Ami? Felhőp. Felhőp? Skype. Felhőp. Uh, uh, miért? Jó, ez az megy, már azért pirosan. Nem, nem, nem, nem, nem, nem hagyom magamat. Nem hagyom magamat. Szóval ez egy érdekes dolog lesz, hogy ez egyébként megtörténik. Mert azt is olvastam, hogy állítólag a Discord a céget tőzsdére viszi, uh -huh. és attól akkor bele lehet vásárolni. Ö, és ott dobták fel azt, hogy lehet, hogy a Microsoft fogja megvenni, és nem tőzsdére viszi. Értem. Nyilván jobb, jobb megoldás, mint hogyha a Facebook megvásárolná, vagy, vagy nem tudom, tehát, hogy azért még mindig jobb helyen lenne a Microsoftnál, mint mondjuk egy Facebooknál, hogyha arról van szó, hogy el akarják adni. Én azt érzem egy kicsit a, a, a, ezeknél a nagy cégeknél, hogy vásárolják fel ezeket a, a, ezeket a kisebbeket, amit Igen. nem nevezhetünk már kisebbnek, És nem nyúlnak hozzá egy dolgot látok ebben, hogy ahogy telik az idő, mindenből egy lesz, egy nagy. Mm -hmm. És szerintem a Skype-ot, a, a Discord-ot mindig össze fogják olvasztani. Ahogy ugye a Google megvette ugye a, a vészt t is, a Google térkép most próbáltam használni, de akkor ezek szerint ezért használhatatlan, de szerintem annyira nem annyira jó ezeket is össze fogják olvasni. Nagy uh -huh. az ügy, ja, mindenből, a mindenből egy nagy olvasztó tége lesz, és megint lesz egy hatalmas. Én azért ebben jó dolgokat látok, mert ugye vannak olyan fejlesztések, amit, amit amiért megveszik. Mert ha Igen. meg tudnák csinálni, akkor nem vennék meg. Azok a plusz fejlesztések, amiért több ember bekövette őket, uh -huh. ez azért vannak. Mert egy nagyon kis funkciókra kell gondolni. Itt például a Facebook ugye nagyon erős funkció volt a Like gomb. Igen. Most a Waze-nél is megvannak a funkciók, amikben a Google-ben nincs, megvették, uh -huh. és majd aztán kiderül, hogy aztán mit előlek yeah, yeah. is őli. Hát ugye a Discord-nál, ugye, ha útidíj, hogyha a, a Discord-nál... Nem hangított. Ö, nem. <sorlány> De amúgy ez nagyon jó ez a hang. Aki felismeri, az kap egy Ropid. Hát talán említünk. nincs annyi Ropid. <sorlány> <sorlány> Szinte ez minden ennyire Mindenki tudja, hogy mit csinál hogy ha felvásárolják tényleg, akkor nyilván ugye jön majd a Discord integráció Xbox-ba, meg, meg talán valahogy Windows-ba is komolyabb integrációt kap, ami alapvetően nem lenne rossz dolog, mert tehát a Discord nem véletlenül fut. Tehát, hogy jó, cucc, jól működik, szépen fejlesztették az évek során, nagyon sok plusz funkciót kapott. Igazából én is csak attól félek, hogy integrálják, és utána hagyják úgy, ahogy van, mert ez így jó. Én mondom. Most meg én, ugye fejlődik folyamatosan. Hogy azért sok platform fejlődött az online világ miatt, uh -huh. de nekem a Discordon tök jók voltak az online egyetemi óráim, sőt, ott voltak az egyik legjobbak. Igen, tehát alapvetően a, a, a leginkább pozitív dolog bármilyen szolgáltatásban, ha egyszerűen működik. Persze. Tehát, hogy bekapcsolod, és működik. Nincsen vele semmi gond. Persze. De, de tényleg ott tapasztaltam. Ugye most ugye nagyon sok platform azt mondják, hogy nagyon sokat hirtelen fejlődött, mert uh -huh. ugye nem használták ki annyira most, ami azelőtt mennyi lehetett az ilyen online beszélgetés. Biztos volt sok, csak uh -huh. azért nem volt megterhelve. Most azért ezeket nagyon durván leterhelték aztán. Azt azért látszik a, a foganat, hogy mi a helyzet. Például itt van, nem tudom, tudsz erről, erről a kréta rendszerről, amit itthon működik, az is, hogy ö, ott vannak órák, ott vannak a házi feladatok, az uh -huh. ez inkább ilyen ö, általános iskolába használják, és folyamatosan kifagy, nem működik, állandóan nem jön meg az üzenet, és így a szülők teljesen kivannak, hogy, hogy ők ott lennének, így munka mellett, de egész egyszerűen nem tudják kezelni ezt, hogy ez a, ez a, ez a rendszer uh -huh. nincs így annyira a talpán. Hát figyelj, azt mondják, hogy is például ez a ételkiszállítás, meg ezek a futárszolgálatok, Aha. ezek tíz évet fejlődtek ebbe az egy évben. Igen. Tehát, hogy annyira leterhelődtek, annyira... Hogy muszáj volt és valami a... fejlődés. És most tíz beben. évet ha... fejlődött egy év alatt, ami tíz év alatt fejlődött volna be, a... nincs ez az egész. Uh -huh. Tehát, hogy olyan dolgok... Tehát figyelj, ezek, ezek fejlődnek, rá lettünk szorulva. Igen, csak mondjuk az is gáz, hogyha csak a kapcsán fejlődnek a dolgok, hogy rá vannak kényszerítő egy világjárványjal a cégek. De nem, mindig a világ úgy fejlődött, ami, amire éppen szükség volt. Nézd meg, a, világ, a második világháborúban a hadipar, a radar feltalálása, Aha. tehát hogy így mindig, ami éppen van, hmm. abban fejlődtünk. Tehát ez nem úgy volt, hogy ültünk, és akkor hú, mi kéne, hanem pont, hogy a helyzet szüli meg ezeket a nagy találmányokat. Hmm. Ez így egyébként nyilván a helyzet szüli, csak azért Azért szerintem van egy, egy komoly különbség a között, hogy, hogy a hadiparnak szüksége van valamire, és amiatt kifejlesztik, vagy az, hogy van egy bármilyen produktum, amit organikusan gondolat, hogy fejlődnie kéne. Tehát egy tech, tech valami, mondjuk, mondjuk, mondjuk pont a Discord. Tehát hogy azon, hogy fejlesztés van, vagy egy messenger app. Tehát a, a nekem a kedvenc a szóval Google-nek ezek az ilyen messenger apjai, amit három-négy évente kidabnak egy újat, és elkasszálják az előzőt, és belefejlesztenek valami jó funkciókat, de hiányzik belőle valami, ami még az előzőben benne volt és jó volt, és úgy hagyják a picsába, és soha hozzá se nyúlnak. És ez az, amit a huruton van. Tehát, hogy én nagyon szeretném, hogyha nem csak akkor fejlődnének ezek a dolgok, amikor abszolút ez szükség van rá, és máshogy már nem is tudna tovább menni, hanem légy, csak úgy inkrementális, csak úgy lépésről lépésre. Jó, ez oké, és csak úgy ugye általában ugye pont amit előbb mondtam, békében és semmi tevésben nem lesz haladás. Tehát, Aha. tehát gondold el, hogyha Háború most, mond, most mondod, ugye pont, hogy pont itt a járvány miatt fejlődött, hogyha annó nem lett volna elkezdődött ez a járvány, ugye uh -huh. fú, ezt most nem akarok belemenni, de amúgy azt tudod, hogy ugye Edward Jennernek hívták 1711-ben éltő, egy angol orvos volt, Igen. és uh, úgy uh, akkor Himlő volt nagyon, pertőző és úgy kezdte el ezt a az eljárást, ezt a vakcinálást, Igen. hogy uh, Teheneken tesztelt, Hogy uh, csak nem sikerült lejönni. Nem. De már nem utini volt, van, tehát ez egyre rosszabb. Igen, tehát, hogy Teheneken tesztelte ezt az eljárást, és hogy ugye a gyengített vírust adta be, aha. és a, olyan érdekes, hogy a vakka az tehenet jelent. És hogy a vakcina, uh, a vakcina aha. az a tehén szóból jön. Tehát ugye azt mondod, hogy te elmész és kapsz vakcinát, akkor az azt jelenti hogy tulajdonképpen, kapsz egy tehenet. Jó, ez latinul, de akkor Persze. is. Minden, nem, akar, nem erre akartam <gül> kiukadni, ez csak egy melléksztori, hogy ugye a lényeg az, hogy ugye akkor is kellett egy megoldás, és hogyha nincs a, ez a... Konyha Latin. Nincs. Vector. Igen. <gül> Amikor a izé, bemegy a izéhez, a orákulumhoz, és fön van egy izéhez az igen, a tábla, igen. és hogy mi van ráírva, hogy fogalmában, esetleg konyha latinul út a konyába. Az jó, tényleg. Na mindegyik, bocsánat. De lényeg az, hogy tényleg hát, hogy mindig kellett valami kraknak lennie azért, hogy fejlődjön az emberiség. Aha. És valamikor jó irányba, valamikor rosszba lesz. Milyen krakot kéne előidéznünk no, ahhoz, azért, azért hogy... Jól, jól elindultunk itt azért, hogy a Microsoft felkársáról. De, de milyen krakot kéne előidéznünk ahhoz, hogy megoldódjon a videokártya shortage a... a... Milyen megfog... spejlődés? Megfog... Tudod? Nyilván. Azért a. a... Me... Nem lesz vásárul. Meghalunk mind, mert nem lesz videó. Nem, nem azért, csak hogy az a pozitívum, ahogy utána marad azoknak, akik túlélik. Nem, hát nyilván most orjási a Tudod, pár félig tele. Igen. Orjási a kereslet igen ugye a videókártyákra, és ugye a a kereslet, az mindig ki kell, hogy valahogy teljesedjen, Aha. és ez úgy fog kitejesedni, hogy jön egy olcsó, egy, egy valami, és utána értett, el, hogy uh -huh. ez mindig így volt, csak ugye várunk, vagy hát te vársz, mert nekem a lol elfut. Ja, hát, <gül> ez, megy az egész napi lolozás simán. Hát de nem. Azzal nincsen gond. De, de hát igen, ezt, ezt ugye tegnap, aki nézte a streamet, az tudja, hogy azért már igen. nem tista. Most de, volt a dráma tegnap. Igen, láttam. hogy, hogy össze, a gyufát a ízébe. Összeültetek és a benzinkútra együtt, együtt siránkoztatok, igen. Azon, hogy mennyire, igen. mennyire baj van a világ. Ja, ja, ja. Hát figyelj, igen, egyébként az jó megoldás lenne, ha karóba húznánk az összes kriptobányászt. Sokat segíteni a végia a, a Short-m, de nyilván ez nem humánus. Sajnos, nem humánus megoldás erre, úgyhogy reméljük, hogy a gyártósorokat fogják javítani. És több gyár lesz, és így oldjuk meg. Hát igen. De B-opciónak mindig volt. Hát van. figyelj, vagy feltalálják, de hogy mit tudom, ilyen famagból csinálni videokártyát. Famagból? Nem hiszem, hogy ez a probléma, hogy nincsen hozzá famag. Na jó, mert nem famagból. Jó, de... Ó. Igen, igaz. Lehet, hogy kitarálnom most valami tök új dolgot, és meg, még jobb lesz. Ja, jönnek a kvantumszámítógépek, amik tudják előre, hogy nyertél-e a lol meg sem, vagy nem. Ne se igen. kell játszani. Ez, <laughs> ott egyszer ott van az is, amikor nyersz, és az is, amikor nem. Ezt múlt héten már meg akartam kérdezni, csak nem jutott rá idő, de nem régi a sztori. Csak azért még, egy, még egy kis lépés a kiakasztásodik, bár ez lehet, hogy annyira nem. Hmm. Ö, nagy feló, húsú díjat kapott. Ó, ezt olvastam. Azért itt, itt azért volt fölháborodás, meg volt azért Kis olyan. Most Figyelj, te azért... már rosszabb is. Mondj egyet. Nem tudom. De ugye? Na várj, Oké, de itt a lényeg az, ugye, Nagy ezt elnevezte magát a nemzet csótányává. Aha, kosszú is kapott. És ugye, nem tudom, tudod, mivel jár a kosszú Mivel? Hát azért úgy kezdődik, hogy azt mondom, ami 16 millió forint, és Igen. életed végig 500 ezer forint havonta. Tehát így jár egy kosszú és ugye azért az Ferót azért olyan érdekes, mert Kossuth díjra úgy, máj, hogy már úgy képzelném hogy ilyen kutatók, tudósok, jó színészek, akik tényleg olyanok, meg ilyesmi, de azért a, nem tudom, tudod-e, hogy a Nagyferónak a, Nagy Ferónak a milyen nem volt? Jó, hát ez régebben volt, de mik voltak? Hát ugye úgy kezdődött. Nagyon sok, kon... Tehát, bocsánat, hogy szabadból vágok, rám nézel, látod rajta, hogy nagyon sok Nagyferó koncertre jártam az ide... időmben, nem a, nem a mikor osztályon. Nem, nem, nem igazán. De olyanok voltak, hogy ez, ez nem tudom, hogy igaz-e vagy nem, de ledaráltak csirkét Aha. a koncerten, Lául. de ami biztos, ami biztos, hogy megtörtént, az az, hogy kirakta a két zsebét, uh -huh. elővette a lompit, és akkor nézzétek itt az elefánt. Brrr. Most hirtelen nem találok meg. Elkezdtem nézni a Kossuth Díjasok listáját, is, hogy, hogy ki az, aki esetleg nem érdemelte volna meg. És rájöttem, hogy nem ismerem egyiket se. Nem ismerem a magyar színművészeti, zenei szakmának a krémjét. Jó, mindegy, tehát, hogy így, így azért voltak ilyenek, és azért itt azért... Pont nem abba a kontextusban tudnád őt elképzelni, ami a kosúdíjasok, de látod, hát ő tudott elefánt lenni. Meg amúgy, hát irigy le. Lehetek akkor még egy hogy tudott elefánt lenni. Azokat hogy az embereket is irigyeltem, akik tudnak így, tudod he helikopterezni vele. Igen. Tudod így Tud, előtt? Ja, tudom. És akkor így förget, Ahogy így, ne ne, nem tudtam megcsinálni, mert mindig orvavágom velem magam egy szív. Oh. Jó. Megy ez? Jól. Jó, Jó. Most jöhetne a posta. Már jöhetne a postát. Most már jöhetne a postán. <gül> <gül> asszony, asszony is égetett ki. Ez az, jól van. ez Mert... jól, Látom, azért jól jó megy. Ez, jó, ez gyilkos volt. Köszönjük, Páté. Hol tartottunk? <gül> Kocsudi. Meg az állatoknál az elefánt. És hogyha... <gül> Ja, nem, már tudom, De, És most viszont jön egy jó, jó téma, ez viszont tényleg nem kiegetős, viszont tudom, hogy mit fogsz elmondani. Itt az elefántról Jaj. kapcsolódik ide. A, a cirkuszok, a cirkuszi zsonglőrök a legnagyobb állatvédők. Ezt Fekete Péter, kulturális miniszter mondta. és hogy a, a cirkuszokban, akik az állatokkal idomítják, tanítják, Igen. ők a legnagyobb állatvédők, mert egyre nagyobb ö, ennek, a, ennek a cirkusz dolognak a, a megléte, hogy, hogy jét, létjogosultsága ugye az állatvédelem miatt. Hú. Igen. El, az ha... egészből annyit akartam ki Várj, egy hogy... több kérdés is felmerül. Jó. Tehát, hogy látott te már állatot? Ha látott állatot, volt egy cirkuszban? Igen. Tehát, hogy, what? Jó, nem. Az, de jó, jó mindegy, Igen, igen mert hogy, Igen, több hogy, esik hogy, hogy, a hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, mert hogy, mm -hmm. nagyon nagy hogy, hogy, hogy, erről érdekel a, nem csak a te, hanem a, ti is természetesen, hogy, ez a, ez a cirkusz, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, ez a hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, tehát a cirkusz az, az, az emberi barbárságnak az egyik annyira legalja szintje, hogy hányni tudnék tőle. Tehát, hogy amíg még mondjuk egy állatkert barbárságát el lehet azzal mismásolni, hogy nyilván van oktatási jellege, és gyerekeket, akik távol laknak a szavannától, lehet nekik állatot mutatni, és így kitárulkozik a... A perspektívájuk a világra, meg mit tudom én. De hogy a cirkuszt, tehát hogy az védhetetlen szerintem. Tehát, hogy Nézd, akkor én most akkor csak azért, hogy ellent mondjak. Az ördögügy védje. Igen, nem, de nekem például gyerekkoromban, nekem nagyon jó emlékeim vannak. Vigyázz! És Ragnarosz karom van nálam és is. Nem életem életem egyik legnagyobb élménye volt, hogy egy majmot leültettek mellém, és készülhetett egy közös fotó. Aha. És és ez nekem egy tök jó élmény volt, hogy majom, test közelben, meg ilyesmi, mert különben hogy jutottam el volna én majomhoz. Tehát, hogy ennyi. Tehát, hogy nem azt mondom. Állatkérben megnézem. De akkor nem tudom átölelni. Érted? Az is a kis Igen. majom átölel. De a majom testfagol. nem akarja, hogy átöleljét. És ő, és, ő se akar téged átölelni. Bocsánat, most elrontom kismáténak az emlékeid, de tehát az, a, az olyan, az a majom, az, az, az ott egy rab volt, az ott kényszerítve volt arra, hogy neked affektáljon, és annak a majom nem örült. Megkérdezted? Nem. Tudsz Nagy ma... átlag. Tudsz múl? Nem tudok, hát tudja, most már elég sok sokat streamelek. Olvasok Youtube kommenteket. Nem e nekem csak Youtube kommentjeim vannak rohagyjak, meg szavam nem lehet. De ö, szóval, hogy ö, nem. A... Jó, jó. Tudod, honnan tudom, hogy, hogy ö, nem. Mert hogyha a szavannán kimész, és látszott egy csapat majmot, azok elszaladnak. Nem akarnak azok téged ölelgetni. Magyar Nyilván, maga. hogyha felnevelsz egy majmot a, a saját lakásodba, UTD? Akkor ő, akkor ő lehet, hogy szeret téged, és, és megölel, mert azt látja, meg mit tudom én, meg, meg próbál neked ö, mutatni valamit így visszaadni a, a szeretetből, meg ilyesmi, de tehát egy random majom, akirek 800 gyereket odavisznek, az, az, az, az fegyvert fognak rá, Hát jó. hogy szeressen. Hát nem tudom, tehát, hogy ez így olyan, az, az olyan, most akinek van nyula, az miért nem ér, akkor a szabadban az a nyul, érte? Tehát, hogy itt azért itt, itt azért ez így Elég érdekes. Ja, amit Attila ír, a izomzott a kétszer erősebb, mint az ember izomzott, és erőszeretettel tépik le emberek arcát. Főleg, ha egy területen vannak. Meg, kényi kényi meg, kényi meg, kényi. Meg, meg például akkora, mint egy King Kong. Akkor tényleg lehet tépi. Akkora nincs. A Godzilla arcát is lehet. Azért, Azért én szeretem a filmeket, de például a godzilla nem azt mondtam, hogy én azt így, de ezt már nem hiszem. De meg már kamu. Ebben már van é, valami, én... valami? Láttam én már nagy majmot, de... Azért ne vigyük már túl, ne nézzelek már madárnak. <gül> hát ja. Tehát akkor teljesen. És azt, gondolod, azt gondolod, hogy reformális lehetne ezt a dolgot valahogy, hogy valahogy akkor másképp? De, de lehetne, hogy a, a, odavid gyerekeket így ketrecbe rakjuk, és megmutatjuk nekik, hogy miért volt az dolog a cirkusz. elveszük a szüleiktől, ketrezbe zárjuk, és ostorra tanítjuk nekik, hogy a mátét odelgetni kell. És tehát akkor azt mondom, és az állatkert, az akkor belefér az... az... Az állatkert az, ami. Tehát az se egy jó dolog alapvetően az állatoknak, de. Tehát ez olyan, mint hogy ö, állatkísérlet. Tehát, hogy nyilván nem jó dolog az állatkísérlet, de a vakcinát az kísérletezzék már ki a szegény nyula, Az én a izén, nem nyulakon, egereken először, mert meg akarjuk védeni az emberi fajt. De ugyanezen a mentén, tehát, hogy, hogy, az állatkert nem jó dolog, de az, hogy embereknek, gyerekeknek lehetőségük van, hogy ilyen állatokat közelről lássanak, anélkül, hogy mit tudom én, százezer kilométereket kelljen utazniuk Afrikába, meg mit tudom én hova, és hogyha amúgy az állatkertben normálisan vannak tartva, ott nincsen ilyen kiképzésük elméletileg, hogy, mm. hogy, hogy, hogy legyenek, nyilván szar nekik, hogy kis helyen vannak, de ez egy megoldható probléma, tehát hogy akkor nagyobb állatkertek kellenek, és ennyi. Világos, persze. De... És, és nyilván etetve vannak, meg a láttam én állatkerti gondozókat, azok úgy tartják, hogy, hogy saját gyerekükkének, meg mit tudom én, nyilván van ellenpélda is, de mondom, ott van mellette, hogy, hogy ez egy oktatási, fejlesztési, világkép kinyíltó dolog lehet. Na most mondok neked egy nagyon érdekes dolgot. Csehországban képzeld el, észrevették az állatkertben, hogy a, a, a, ez a, pont a Elefántot a, a, meg lehet grillezni. A, elefánt grill. Ez pont a majmoknál történt, Igen. hogy hiányolták az embereket, és elkezdtek iszonyatosan mutatkozni. Tehát, hogy észrevették, hogy a, a majmoknak hiányoznak az emberek. És hogy nincs Há, persze, meg... hogyha rá vannak szoktatva, nyilván az első erdőben nem vannak úgy a majmok, oh, baj, jól jól egy ember. Mi az, az ember? Nem tudom, de tök de, jól jönne. Jó, De közben, hogyha annyira utálád az egészet, akkor nem bágynál rá. Ez most nem vagy nekem olyan, mint a stockholm szindróma. Hát pedig az. Nem tudom. De, de nyilván, hogy te lényeg... valamire valakit, akkor azt utána hiányolni fogja. Tehát az... rászoktathatlak a heroinra. A lényeg az, nem fogod elhinni, és Csehországban elkezdtek a majmoknak embereket streamelni. Igen? És sokkal jobban érzik oh, És hát, Végre cuki. ott vannak az emberek, egy kicsit, mintha ott lennének tényleg, és azóta egy kicsit jobban érzik magukat. Kajak, szomorúak lettek a majmok. Figye én én tudom... Te... Mondom, akkor máshol is. Figyelj, elmondom a megoldást erre az egész kérdésre. És meg fogsz lepődni, hogy, ugyanoda, oh. hogy megint oda vezetem vissza. Felszáboljuk a kapitalizmust, és mindenkinek elérhető lesz az, hogy az iskolai csoport menjen szafarira. És akkor a valós élőhelyükön nézzék meg az állatokat. Valóban. Borsodba, Pistike az pont lesz nekik pénzük arra, hogy elmenjenek Afrikába. Nem figyeltél, felszámoljuk a kapitalizmust. Ja, értem. Az az első lépés mindennél. Felszámoljuk a kapitalizmust. <gül> és ezt hogy <gül> És azt, hogy <gül> hadd mutassanak a kedves barátomnak, Marx Károlynak és Jó. Leninnek. <gül> Szerintem, kémát. hogyha az annyira jó lett volna, akkor megmaradt volna. Nem. Meg azért erről tudnának szerintem idősebbek mesélni, hogy azért az nem volt. Nem, nem, nem, nem kommunizmusra van. beszélek, csak szocializmusra. Én az ellenpólus vagyok. De ez így pont jól nő. Na ja. mindegy, szóval a majmokat... Egyszer téged is megeszünk majd. De nem vagyok kapitalista. Nem, nem, csak nem vagy gazdag. Se. Se. De akkor miért kapitalista? Azt mondtam, hogy kapitalista vagyok, csak azért... Vannak benne jó dolgok, meg van benne rossz dolog. Ugye, két nagyon jó, egy nagyon jó a kapitalizmusnak, ugye az alap lényege, hogy mindenki szabadon kereskedhet, mindenki olyan ja. üzletet, olyat csinál, amit akar. A másik véglet a kapitalizmusnak, hogy a bankrendszerrel, meg az olyan dolgokra épül, amiből soha nincs kiút. Uh -huh. És mindig az lesz, hogy csak kölcsön tudják felvenni, és mindig legyenek vesztesek. Igen. Ez a kapitalizmusnak a két. ja? Aki, aki alul marad, az ott marad, aki meg feljut, aznak könnyebben fölmarad. marad. Ja. Na nem jó rendszer. Jó, haladjunk. Hú, tehát, a majmokról... Én égetlek ki téged. Ha <gül> majmokró volt szó, akkor múlt héten azért elég hangos volt a egy dologtól, és itt két dolgot is szeretnék majd ide kapcsolni. Berki Kristján. <gül> nem tudom, mit tudsz. Ó, pff. Berki, Ó. várjál, nyitom az instámat, hogy mit írt éppen a... Be... Ja, nem. Azt tudom, Mesélj nekem hogy, a berki tudtam, tudtam, hogy neked ez egy kicsit nagyon hasonló lesz a tráta. Vörösödik a fejed. Igen. Jól álladok, már szóval Jól álladok. Nem, ugye arról volt szó, hogy büntető fékezett, és, és hogy kiakadás lett, a Puzsér is csinált róla egy videót. Nem Láttam lesz, nem. róla, hogy csinált videót, elindítottam, és rájöttem, hogy ez kurvára nem érdekel, még akkor is a Puzsér mesél róla. Amúgy elsőszöm neked, hogy a a van egy olyan stílusa, ami, ami számomra teljesen elviselhetetlen, viszont nah az a baj, hogy Pankot nagyon jól mondja el, és nah. nagyon jó dolgokat yeah. mond, csak az a stílus, ami, ami, ami van, ez az, az nekem nem mindegy. Mindegy, igen. És hogy ugye most a tévéből is kirúgták a berkikirugját, uh, meg, meg ilyesmi, és nem ezt akartam, csak hogy ugye az a helyzet, Szomorú. hogy egy, egy kicsit mindig, van ez a, ez a szemszög, amit te, ad látom, ez nagyon benned van ez a szemszög, Igen. és én ezt szeretném megint egy kicsit más Na no. Tehát, hogy az a helyzet, mesélj, mesélj. hogy a, a Belki Krisztián egy kicsit nekem a Trump. Egy meg nem értett, nem azt mondom, hogy zseniről van szó, hogy ilyet, <gül> <gül> <gül> A Zsenialitásról beszélni a Belki Krisztián és nem. a Trump esetében. <gül> nem nem, nem hagytat, hogy végig mondjam, nincs itt szó zsenialitásról, és a helyzet, és sok ember nem tudja azt, Köszönöm, hogy mondtad, hogy nincs róla szó, mert egyébként azt hittem. Na, nem tudják őt hova rakni, mert nem ismerik ezt a, azt, amit ő csinál. Igen. Tehát az a helyzet, hogy nem lehet elvenni egy nagy képűs baron. barom. Igen. Ez az ő személyisége. Edi jó. És ehhez párosított egy totális, elnám, totális marketinget. És erről, amit, amit szerintem sokan nem ismernek, hanem csak a Bunkó, mert mit tudom én. Nem, ez a totális marketing arról szól, hogy mindenkit elsöpörni, mindenkit, uh -huh. uh, mindenkit leigázni, de látod, hogy ez egy nagyon működő uh, marketing tud lenni, ehhez persze kell az a személyiség, Aha. az a kiállás, azért ehhez kell pénz is, valami teherautója. Na, szoktok itt megállni. Igen? Tehát, hogy ez a totális marketing, amit ő csinál, ez felépített dolog. Uh -huh. És ugye ez arról szól az egész, tényleg, hogy, hogy az ő dominán szerepét hogy tudja minél jobban előnyhöz juttatni. Itt nagyon-nagyon kis dolgokra kell gondolni. Például a, a dominanciának egy nagyon jó kis jel, amit amúgy Trump is használt, hogy leült valahova tárgyalni, és mindent kitolt. Uh -huh. Mert arrébb tolt, és csinált magának végül ekkora helyet és mindenki így ül. Ez is a dominanciának az egyik jele. Tehát az, amit ő csinál... De ez kultúrközegbe kiröhögik? Már mindig. Ezt az ilyen dominancia jeleket, tehát hogy... Persze, lehet így flexelni a izék a háromikus embereknek, hogy ó, mekkora kevésbé a kevesebb helye van az izének. És a világvezetők meg így néznek, de ez barom, mert ezzel semmi üzletet nem kötünk, mert mit beleszarik. Ja, nem könny is értem, miért. Könnyű, könnyű úgy lépkedni a, a bábúval, hogy te vagy a úgymond a világhatalom ura. Tehát, ja, igen, így... és körbe is lépkedték a picsámmal hiába. Na mindegy. Eldobta, na mindegy, hagyjuk. Igen. Visszatérveik. Mi, mi térjük vissza Berki <gül> nem is tudom, hogy melyik a jobb téma. Igen. Hogy é, amit ő művelés csinál, az nekem is nagyon-nagyon-nagyon hányingert. Hát csak azért, azt tudni kell, hogy ez egy felépített, direkt dolog. Aha. És ez Aha. nem arról szól, hogy ő egy... Csak a, ehhez, ahhoz a marketinghez, amit ő követ, az, ez a bukkó marketing. Aha. Na mindegy, és hogy most azért eléggé, amit ki akartam ebből hozni, hogy azért sok ja. embernek kiütötte a biztosítékot, ez a büntető ez is, ez is azért... Ja, manapság, igen, tudom, hogy micsoda, amikor be, bevágsz a izé és akkor ráfékezel, hogy belédjön e De ez miért van? Nem, ez azért van, hogy... Tegyük nem fel. tudom, miért van, mert Na, az ne, emberek. Jó, az tiszta sor, de az van például, hogy mész az autópályán, levídlognak, nem mész arrébb, Aha. utána megelőz valahogy, és utána bebüntetőfékezmű, ugye ilyenkor az van, hogy te mentél neki, tehát ez egy ilyen nagyon kikerülhető dolog, mert nem az van, hogy te okozta a balesetet, hogy okoztam volna, hát itt elől mentem. Nem tudod bizonyítani, igazán most már sok autóba be van szerelve ez a kamera Igen, dolg. tehát, hogy pont valamelyik nap, pont, nem, pont ma reggel láttam egy ilyen videót, hogy Amerikában valami rednek idióta büntető fékelt egy kamiont. És utána ki -10, hogy mi van, mi van, mi van? Tehát, hogy igen, mi van a büntetőfékezéssel és a Berki Krisztiánnal? Nem, ez már Berki Krisztiánt, azt... Ja, át, már elengedtük? Látom jól. rajtad, hogy, látom rajtad, hogy a pulzusad idején, hogy ver a szíved is. De, de mi volt a téma a Berki Krisztiánnak? Tehát, hát hogy, azt, ez, hogy... hogy büntetőfékezett, és megint csinált egy olyan bunkóságot, hogy, hogy... és ugye úgy tudom, hogy a büntetőfékezést is már törvénytiltja, és, hát és hogy mindenki akarta, hogy szépen üljön egy kicsit. És nem ült? Na, hogy fog. Nem tudom. Na mindegy, tehát, hogy azért itt kiakadtak most. Ezek a szabályok, ezek nem mindenkire vonatkoznak. általában ezt akartam úgy kihozni a dologból, ja. hogy azért ez a, ez a bunkó marketing, és a totális marketing, hogyha ez egy bunkósággal, és egy ilyen szabályszegéssel, mert minden párosul, ezt előbb-utóbb nagyon durvan eltapossák. Tehát, hogy azért ez, ez kapitalizmusban buszban sem fér bele. Nem tudom, tehát, hogy nyilván naív vagyok. Én még amikor elkezdtünk átállni az internetes ilyen tartalomgyártás, én azt hittem, hogy ezek az emberek ki fognak kopni. És nem. Ó. És, ó, és nem. És mi nem. az, hogy kopni? Igen, tudom. Tudom, tudom. ez a mi nagy bajunk is, hogy próbálunk értelmes ö, streamet csinálni. Meg értelmes videókat, tudom, és ismerem a problémát. És nem az a baj. Hidd el nekem, hogyha itt olyan dolgokat csinálnék, mint például ez a propellerzés, akkor hidd el, hogy ó, akaszkodnának rá, mint az állam. Ja, ja. De nem, ez, ez így, hogyha aki próbál egy kis értelmet és egy kis tudást belevinni mm -hmm. valami, az nem menő. Tehát ez, ez van, tehát hogy az, erről már azt hiszem esett szó, hogy a minél ostobább és minél butább tartalmat gyárt, az annál, fog, annál jobban fog pörögni. Persze, sajnos. De most hagylak szóhoz jutni, és egy kicsit látom, hogy szeretném, hogy fehér egyért. Képzelem. <sítható> <sítható> Japánban van, új... egy témán van, amely, amely, ja. úgy, hogy... oh, oh, csak egy, hogy ö, Japánban van egy új előfizetéses szolgálat, szolgáltatás. Hallottál erről? Hol? Japánban. A coca-cola. Aha? Olvastad is. Ö, nem olvastam, csak ránéztem, és úgy gondoltam, hogy ezt téged újság érdekelne. De tegem az érdekel. De mi, mi a helyzet? Hogy, ö, ugye Japánban vannak ö, van ö, kultúrája az ilyen ö, automatáknak. De valami elképesztő, ezt viszont tudom, hogy pizzát süt neked az Minden. Automat, nem az, Minden. Minden van az automatában. Fresh pizzát süt. Friss pizza, Coca-Cola, női bugyi, használt női bugyi, Től kezdve minden. De, a Coca-Cola nem nagy szám, mert pont ez a... Igen, ügyen, az. whatever. Ha, ilyen... Ott van mellette a kaki, telefon kaki elő, automata. Telefon előfizetést fizetést de tényleg iszonyat tényleg nagy kultúrája van ott a, ezeknek az automatáknak. Igen. Na és a Coca-Cola most bevezetett egy olyat, hogy elő tudsz fizetni, hogy nem is tudom mennyi, várjál mennyi megnézem. Azt hiszem 25 dollárnak megfelelő havi, vagy valami ilyesmi rémlik, de lehet hogy... Havi előfizetés? Igen, és akkor... Igen, igen, van egy havi előfizetésed. Igen, igen, kb. 25 dolláros előfizetésed van egy hónapban, és napi egy dobozt kivehetsz az automatából. Gondolom matekba kijön, hogyha minden nap kiveszed, akkor, akkor kurvára megérte, és valószínűleg a japánok használják is. Tehát, hogy nem mennek be a, azé, a reggeli kis ABC-be, Bocsánat. Laci, kukor már a boltba, vegyél már egy embert az automatába. De annyian vannak, nem? Egyébként, tehát ilyen személyi asszisztens már lehet, hogy valaki tervezi, hogy ott áll benne, azért szerencsétlen azért és így várja, hogy, hogy valaki oda jön, és lehúzza a kártyát, hogy jöhetsz tehát igen, tulajdonképpen ez a lényege akkor, uh. hogy, ö, hogy, ö, hogy előfizetsz, gondolom már kártyával fizetsz, és akkor mit kell, hogy kell, valami számot kapsz? Vagy ezt, hogy... ö, szerintem, ha nem kéne telefonnal, de... Valamit odaérintesz, és akkor kidobja? Ja, ja, ja, ja. Te Te nem is valami okos dolog lesz. Ja, ja, ja. Úgyhogy... Japánul van a cikk, úgyhogy annyira nem tudom. Hát figyelj, rájött a Coca-Cola, és az előfett. Hallod, hallod, e -e -e, itt írják kisemberke, karatézó Négy szög, három szög. Nocsoló keresztel, és nagyon menő p -betű. Nagyon menő P-betű. Hát de nézd meg, ez egy nagyon menő p nem? És tényleg. Osta, yeah. ilyen tök ilyen borg. <gül> Start <-ből>. Na szóval... <gül> Mit <egy? gül> Rájöttek arra a Coca Coca-Cola-n, és az eredet azért de nem rossz dolog, mert ja. egy napot is nem használsz ki, már nyerevségre. És gondolj bele, hogy Japánban, ahol ilyen kultúrája van ezeknek az automatáknak, milyen más ö, ilyen előfizetést lehetne ott nekik elindítani? Milyen más automatás szolgáltatásra lehetne előfizetés? Ú, Isten, de de nem is az, hogy oké, okay, hanem hogy milyen automaták fognak még jönni. Jaja. Tehát, hogy amit én eddig láttam, az az volt ugye, hogy ez, ami a legdurább volt, hogy a pizza, a pizzasütőautomata, és tényleg van benne egy kemence, uh -huh. össze megcsinálja és kiadja, uh -huh. tényleg a csontforró pizza, azért az, nem tudom, ez benő. Mert ha automata, simán nem? Ez csak tök egyszerű dolog. Csak kérdez, ez Csak lassabb, hogy mint az az, hogy az az mehet bele? <laughs> Igen. <laughs> De azt ilyen török hangon, tehát akkor legyen autentikus. Jaj, igen, legyen rasszista. Igen, <gül> rasszista, akkor... akcentussal. Te azt úgy hívod, hogy, hogy rasszist, én úgy, hogy autentikus. Tehát oh. mekkora a feelinget tud adni, hogy akkor a törökül beszél hozzá, ilyen török akcentussal az hmm. autómat. Ja, ja. magyar Magyarországon így lenne ilyen kínai autómat. És akkor ilyen kínai cuccokat tudnál venni, te csöröksz. Igen, én csörlök. És akkor így mit tudom én és akkor 1500 15 szá, száj az automata, és akkor én így... <gül> Nem, ez nem, nem, ez cuki. Igen. Egyébként a kínaiaknál van, van kínai kaja automata? Tehát, hogy csak így ízé, kiplötjen van, neked egy kis ízét? Van, Édes van. savanyút. Azt vagy... is láttam, ilyen nudli, meg mindenféle. Csípős o... levest. Mind, igen, van olyan is. Vaj, úgy jelnék én... most egy kínait rohagyjak meg. És szóval a... én vagyok a rasszista, és azt mondja, hogy kínai bennem. Ja, igen. Nem kaját? Ja, van különbség. Azt hittem. Náluk például. A hús az mi benne? Hát ez az, az a lényeg. Na, mindegy, hagyjuk. Az <laughs> rossz, rossz téma. De hogy régen, amíg bejártam dolgozni, Ugye az összes munkahelyem, mondjuk ez egy mindenhol így van Budapesten, de az összes munkahelyemnél volt a közelben legalább egy kínai, ahova lehetett menni kainai tenni, és egy héten egyszer legalább ettem kínait. És most úgy hiányzik egy kis jó, ilyen kis izé, ilyen összebaszott, ilyen zöldséges, gombás, Na, majd, csirkés, csipős cucc. Na, neked kínait. Ó, köszönöm szépen, Máté. <Gül> Na mindegy. leadom a rendelést. Neked tudod, miként? Én, egy videokártya automat. Az, egy jó egy előfizetésem lenne rá. És <gül> 12 éven te ebből belőle egy kártyát. Nem napi egyet, hanem kicsit más timescale-en lenne. Nem, amúgy, amúgy az a baj, hogy én értelmes dolgokat próbálok keresni erre az automatár itt a fejembe közben, hogy ami, aminek értelme van. Nyilván, hogy az lesz a menő, és az lesz, aminek semmi értelme. Persze. De nem erről azért az a pizzásztok menő. De... De nyilván mi az, amit egyébként naponta fogyasztanál? Tehát, hogy nyilván lehet tehát könyvautomata mondjuk egy jó dolog, mert az ott eláll benne a végtelenség. Hát kiolvasom napságkönyvet rajtad kívül. Én se. De egyébként, de egyébként, és lesz egyébként egy könyv bemutató is hamarosan a csatornán. Lesz. Az a helyzet, hogy például az ilyen, amik, amik a házhoz mindent tudsz rendelni. Tehát... Igen, egyébként az automatáknak azért a bizniszébe biztos belekapott az, hogy a, a kajaházhoz Ahogyná. rendelés, meg a, ö, mit tudom én, mit lehet még házhoz rendelni, mindent. Mindent is. Igen. De, de nyilván megvan nálunk a kultúrája, hogy megy a munkába, ott van a kedvenc automatája, mindig oda megy, kidobja meg tovább. Talán lenne egy fodrász automata, lenne, fodrász. Egy, lenne egy ilyen lucra, mint a mosógép is, bedugja a fejét, és... de Van egy ilyen régi vicc egyébként a, a borotváló automata. <gül> hogy hogy tavar is. De hát nem mindenkinek ugyanaz ugyan az arca, hát az elején. <gül> De nyilván ez régi visz, most már a robot az felismerni az arcodnak. És a... akkor ott lennének a hajak, és akkor kiválasztod az saját sajátodat, és akkor bedugod a fejedet. Jaj, akkor jaj. nem tudom, mit csinál. Bedugod a fejedet egy lumba, ahol kések jönnek, meg izéki ilyen hollók a fejedre. Hát azért az kell egy kis biztonságért, hogy vagy, vagy ilyen kicsit ilyen jóló. Kínai gép, mi baj le? Ha való, hogy játották. Shenzhen, China, Ez jó, van belerakom a pályában, nem lesz itt gond. És így led És mit a izé? A, a, a, a CERUZA EGYESZÖN Ja, de, de bárj, ez majd lehet, hogy később ilyen disztópikus világban, vagy. bedugod a fejedet, és vagy hajat vág neked, most hogyha a hiteltartozásod van, akkor így a fületet így nyítsd. Körönvágó, automatik, bedugod a kezedet, vagy a lábadat, és így... így levágja a kezedet, így elküldi egy körmösnek, így visszaküldés és utána vissza lehet rakni. Na, hát ja, azért az véglet, de de ezeket tudtam hirtelen kitalálni, hmm. meg semmi értelme. Ne, egyébként tehát ilyen, ilyen kutyakaja automatát itt tök is el van, tudnék képzelni. Biztos, hogy van, de arra mondjuk egy előfizetést befizetnék. Tehát, hogy ha úgy élnék, mint mondjuk egy japán csávó, akinek de azért... jó, Tokió közepén él, és, és akkora az egész lakása, mint ez az asztal, és még van mellé egy kis kutyája is, akkor neki mondjuk több Lehet, hogy a flu, flufikának a napi adagot a, vagy a kínában talán nem flufikának hívják. Na mindegy, szóval, hogy a napjaidagot a, a nyingi-anginak napja csak menj a gombot, kiköpje egy tányérba, fölviszi, verakja, megsimogatja, mentem dolgozni. Azért itt mondtad, ott no, volt itt egy nagyon jó dolog, amit itt csak így hirtelen átpörgent az agyamon. Az ember. Nem így, hogy covid-oltó pont. Lehet, hogy ja, berül, a kezedet, azt nem mehet Nem találkozol emberrel. Engem. Nincs azért csak kérdés, hogy azt a tűt, ott mindenkinek egy tűt használ. <laughs> Az ja. az úgy para, De nem hmm. nyilván, amúgy úgy. Nem nyalnám meg aért valahogy gondolod, hogy egy sorra akasztják, mindig jön egy következő, és akkor így nem talál nem nincs ö, emberi találkozás, nincs ízé, azért az egy tök jó dolog lehetett volna ez. Hmm. Ez nem rossz dolog. covid automata. Egyébként biztos, hogy fejleszt valaki ilyen. És ilyes, nem vagy. úgy nem covid automat, hogy azt kapod. <laughs> Niemánít van az ellenszert, ellenszer, Igen. <laughs> Tényleg. <Ú. laughs> Mi van, mit Na, ]Hey. Nem akarok menni dolgozni, és bemenni. Jöjjön egy kis Covid-ot ide nekem, megyek a Covid-automatához. Fölösség gondolkozni, ezt az amt Persze mehet a Covid-automata. Na mindegy, tehát. egy tök jó otlak volt. Köszönjük tényleg. Igen, ez tényleg jó. Arra elős lehet fizetni. Ja. Ugye minim utálódik a vírus, és... Akkor igen, és akkor így a 17. hullámig előfizetek rá. <s AM> igen. <complicat> <giert> De amúgy az, az azért lehetne működő... venni csomagból Netflix előfizetésen. Azért működőképes, mert tényleg nincs ember. Ja, ja, nincsen emberi kapcsolat. Ja. Nyilván nem simízi meg a buksidat, meg tapogatja meg neked, hogy jó lesz ott, Nem kap akkor... cukorkát. Igen, nem kap cukorkát a végén, hanem csak így lő. Az milyen durva lenne, hogyha izé nem is tűvel csinálnák, hanem tudod, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen sűrített levegős, hanem tudod, ilyen nagy nyomású befecskendezéssel, hogy bele se megy a. nem is megy tű a, a, a karodba, hanem csak a bőrödön keresztül, így, így átnyomja, yeah. mint, a, mint a Star Trekben. Hát, csak tudod, mennyien összes kövét is elméletes van. Akkor ja, azonnél kezdve, hogy nem látod, mert ugye úgy kéne ezt megoldani, hogy ne tudj hozzá nyúlni, meg belenyúlni, nyúlkálni, csak akkor. Oh, hát De úgy képzelni, Nem olyan lenne, mint a az, az, az, az, az, az ilyen turista helyeken, ahol van az, tudod, az ilyen automata, Ilyen nagy fejjel, ilyen Nostradamus automata, és igen. akkor bedarogod a kezedet. Igen, de nem úgy, hogy így bedarogod a szájába, a csávóraga szájába. Igen. Azt már úgyse használja senki az ilyen régi Nostradamus automatákat, legyen belőle Covid-oltó automata, hogy mostantól a csávóraga szájába bedugod a kezedet, és kapsz valamilyen vakcinát. De az, a, az jó sor? Akinek biztos, igen, hogy kis ki emlékeztek rá, voltak ja, ja. A, nekem pontosan, de, a bevásárló központokból. Bele kellett tényleg? Aha. És még jó sem. Azért, azért, azért, azért ott összes volna, ha azt mondja neked, hogy 2021-ben nehezen fogsz videó, videókártyához jutni, Lati. Így. Főleg a világjárvány miatt. Jó de, jó, jó, de ezt mondjuk 16 évesen csináltad volna. Érte. Igen, igen. De miért? Hallod, az mekkora cink lenne egyébként, hogy az összes ilyen jós ember az egy full kamon az egész, és mindenki elkönyveli az egészet kamonak és akkor belegondolsz, hogy persze majd az izé a, a Nosszeta szája az igazi jósló, és kiderülne, hogy ahhoz valaki lefejlesztett egy olyan ilyen kvantum algoritmust, ami ö, tényleg megjósolta a jövő, de csak senki sem vett komolyan. <gül> Nehéz dolog ez. Maga a jóslásban szerintem nem lehet az egész kam. Miért nem? Hát, például, hogy elmész háborúba, lehet, hogy megválsz. azért ez nem egy nagy jóslat. <gül> Hú, uh, hú, jó, igen. Okay. Hát, de ja. amúgy, hát nem tudom. Te az ilyen álmos könyveknek, hogy az ilyen tudtak meg. Semménye. És amikor álmodsz, akkor nem érdekel az maga a, az ilyen, hogy mi miért, és hogyan, és hogy miért. Te... Nincs olyan hogy például állandó visszatérő álmod, nem. ilyen rossz. Nincs. Hát milyen ember vagy nem. <laughs> Nekem A van. robot. De nem rémálom, nekem az a visszatérő rémálmom, hogy két golyó összeütközik. És nagyon-nagyon rosszul érzem magam közben. És nagyon nagy golyó, és, és így félek, hogy az úgy, az úgy ütődik. És ez nagyon sokszor álmodom. Mi történt veled kiskorodban? Hát én beszéljünk Két nagy golyó összeütközik, és nagyon félek tőle. Hát figyelj, nem akarok visszamenni a fogantatásomig. Bár, bár, apu mindig azt mondja, hogy a fogantat, amikor fogantam, örüljek, hogy nem bégetek. De ez nekem pont elég. Oké, okay. jöhet a következő téma. Jó. Hát figyelj, ez Jó. Ilyen... Figyelj, igazából kibeszélgetjük a japán automatákat. Nem, azért is voltak jó dolgok is, meg az őrül dolgok is. Ugye, amúgy, amúgy lehet, hogy tényleg el fogunk menni abba az irányba, hogy így tényleg így ez is az, az, az Engem Óvoda óta az a rémáromzavar, hogy láthatatlan <gül> hák egy <30 gül> tricikli Ez nem tudom mennyire igaz, és mennyire nem. De, Lehetom képzelni. De óvodában már volt hák. Az nem csak hmm. egy pár éves tori. <gül> nem. Mi az, hogy pár éves, az ák öregebb, mint te? Vagy lehet, hogy nem. Várjál, hány éves a <gül> De biztos, hogy hát nem a követtem, én pók embert megvettem magazinban, a képregényben, azt addig jutott jutottam. Hulk! Nem mentem bele annyira ez a dologba. Első megjelenés 1962. Bocs. Egyéb kérdés? Tehát az obodában. Igen. De ugye ez tényleg igaz? Jó, jó, jó fogantatásom egyből írt a Igen? Hogy ez mi? <gül> cink. Cink. Oké. <okay. gül> Oké. Okay. Engedjük el. Lépjünk tovább. Ja, Istenem. Milyen témát hoztál egy még, utol, hogy kiégek? Egy utolsó uh. kiégetős, és utána már már ennyi, és utána okay. ezt, ezt ilyen történet... mond a témát, és közben iszom, és rád nézenk. Trám saját közösségi oldalán vág vissza kedvenced. nem lemaradtam. Igen? Tényleg én vörösöttem. Zsemiáns. Mi a neve? Azt nem. Trumpbook? Azt még így nem tudom, szerintem ez még tervezés alatt van. is hogy benne lesz, hogy Trump. De most gondold el, hogy tényleg nem normális. Tramper. Tehát én próbáltam itt védeni az előző adásokban, láthattátok, de ez tényleg nem normális. Azt hát, Ö... nagyon jó. Na, tehát az a lényeg, hogy gondold el, hogy ott vagy, hogy kitiltottak a közösségi oldala, oldalról, mert már. Mert, mert, uh -huh. mert elértad azt a. Igen. Kérd, azt a szinten. Ja. És, elnyomták és a el, hogy szabad. Ott, ott fekszel. Véleménynyilvánításodat az emberek bőrszínre. És ott, ott ott vagy, és fekszel est, és azon maroksz, hogy. Akkor csinálok sajátod. <gül> és akkor így. És akkor én most lefizetek egy csomó programozó. Baszt, egy csomó ember áll sorba neked, hogy csináljon, és rakják beléd a pénzt, ez a szörnyű. Nem is a saját pénze. És akkor és akkor ki, ki lesz szó? Hát gondolom az internet krémje. A legjobb csávok, A kedvenc youtubereitek. Meg twitter personáitok. Hogy elképzelhetem, hogy ilyen, tényleg hogy működhet az őt közösségi volt. Ez komolyan. Figyelj, teljesen rendezett lesz. A az, amit, helyett, az ne, nem az lesz, világ, hanem trampolom, És akkor egy ilyen ő, egy arc, hogy... Ó, Trump Ó Trump. Minden tramp lesz. Retrump, meg izé... Figyelj, tegnap, Trump tegnap, tegnap beszéltünk, és azt mondtad, hogy na ma, hát próbál meg engem kiegetni, azért, azért oda tettem ma. Uh, szép volt, szép volt, Várja. És rákeresek, hogy van-e, hogy trumper.com Már mindjárt be is vagy egyezze jegyezze hozzájuk. Available for sale, valaki már bejegyezte, de 280 dollárért megvehetjük a trumpert. Ez egy táska. Ez egy táska. Ez egy táska. Nem, ez joda. Ez a valódi joda. Megszereztük. Igen, táska. És lehet látni, hogy így van. A, így kell bele, és hogy pont a hátadó mint a második részben, ahogy edzett a lók. Most arra gondoltam, hogy vannak olyan blogok, amikor a, megmutatják, hogy mi van a táskájuk Aha. az emberek. Ezt én nem fogom, mert üres ez a táska. Cserébe. Nem üres, mert tele van medikloriánnal, úgyhogy. Ja, és ma akartam mutatni. És ha belenyúlnak, akkor Medicloriánnak lesz a kezem? Igen, tele lesz Mediklorián. Medi Midi. Midi. Medi? Midi. Midi. Igen. Mediclorián. Midi hát jó. Na, e... szóval, hogy amikor mész így az interneten, az internetnek így a konferencia központjában, és így benyisz az egyik ajtón, hogy ez itt a Facebook, ahol ilyen 48, vagy 82 éves nagymamák is szaladnak a bottal, hogy amikor még az én voltunk, akkor mentünk? Nem tudom én, micsodából. És a, a sarokban ott az ilyen, ilyen vakszer nagymam, az anyukák ülnek, hogy sátán gennye van a vakcinában becsukod az ajtót, így mész a következő, így benyitsz a Twitter szobába, ott így a színes színeshajú emberek így üvöltenek egymásra, és csak úgy mint a Nazgúnak a hangját hallod. Jó, van, becsukod, mész tovább, így kitűn a Tumblert, pornó, jó vissza, nem benézem, még egyszer. vissza, mész tovább, és ott van a Trump pedig így és egy ilyen egy hatalmas kereszt ég. És jön fehér ízé. Mindenki fehér ízé, csúcsos Ez Azt mondja, nézzenek már oda. Uh, isten dombdarom vitte eddig a kiégetésemnek a... a, a nekem már oda. A csúcsdiát. Zseniális. Ja. ja. Azért... És akkor ott lesz Discordja, ahogy benyítsz. Sirindiscord. És így elkezdenek az angyalok énekelni. Jó. Tényleg is, hogyha egyszer úgy döntesz, hogy szeretnél... Valami van az óradon. Szépség? Még mindig? <gül> Szerintem a <Az> jó dár. <gül> az a, a egyszer szórakoztató iparba be fogsz lépni. Melyik fajtába? <gül> hát akkor az lesz a neve, hogy sirindiszkó. Hmm. Sirindiszkó. Nem. Na mindegy. Ö... Lehúzom most így a hangerőt. Azok, mert ez annyira nem vicces azoknak, akik hallgatják, amit csinálunk, nem pedig nézik. Azt mondja nézzenek már oda. Nézzenek már oda. Zseniális. Na, um, igen. Van még valami? Számomra? <gül> Most gyorsan kérlek. Fábbodra. <gül> nem tudom, már miért értem. a írtam. De volt még valami hülyeség? Nem tudom, micsoda. Ja, akartam beszélni erről az NFT-s dologról, nem tudom, hallottál -e róla, de adjuk. NFT. NFT. Ja. Ilyen digitálisan megvásárolt de egy, műalkotások. A egy kicsit, állj meg. Tehát, egy kicsit olyan vagy, mint egy nő. Mert? Hát ez a ne beszéljünk róla, de azért elkezdesz. Rá... Megkérdeztél. Tudod, miért jel. nem küldenek a nőket a holdra? Uh -huh. Hát képzeld el, hogy mondja azt, hogy csúsztom, baj van. Mondjad mi? Á, nem. Tehát, mondjad már, mi a baj. Ha nem jössz rá magadtól, akkor akkor nem is számít. A egy tüntetőkkel vagyunk ez a... Na, tudom miről van szó, bocsánat, csak... Hosszabb téma. Ilyen művészeti alkotásokat árulnak digitálisan, és hogyha megveszed, akkor kapsz hozzá egy ilyen blockchain linked gyakorlatilag, amin keresztül elérheted, és akkor az csak a tiéd és csak neked van meg, és, és elérhetetlen, és mindenki másnak, igen. És egyébként valaki visszafejtette ezt az egészet, és hogy a, ez, ebben az egészben nem maga az alkotás van benne a blockchain-ban, amit csak te tudsz elérni, hanem gyakorlatilag csak egy link, ami mutat egy weboldalra, amit valaki hoztol. Tehát hát tudja el tudja... Ha de... valaki lekapcsolja ezt a szervert, akkor az egész kuka, amit megvetem. Na, várj, ezt így most gyorsan összerakom a fejmetet. Gondolom, hogy szeretném a monarizált megvenni akkor én azt igen. digitálisan veszem meg, és igen. akkor csak az enyém lesz digitálisan a mohelize. Tehát, hogy, hogy, hogy Valaki már el a... eladott valami 60 ezer dollárért. Hogy add el a csapvizet? Gyakorlatilag. Hogy adj el linkeket? Én az ilyenek, énektől, én, aki ezt megcsinálja, és meg nem sajnálom. Tehát komolyan azt sajnálom, aki megveszít. Tehát. Igen. De egyébként az a durva, hogy... Tehát, hogy az ember próbál okosan A előrelépni az életből. A készült képet veheted meg. Igen. Oké, okay, én ezt értem, csak hogy... De... El is lehet adni videókat, az is igaz. De közben meg fenn van, Google-be beírom akkor. Igen. Ez, ez ilyen, ilyen pöcsméregetés, hogy nekem digitális meg van, és megköltöttem rá ennyit. De ez... de, igen. Az emberek nagyon-nagyon szeretnek költeni. Tehát, hogy van olyan, van az a szint, amikor már az, olyan dolgokat veszel, hogy nem azért, mert kell, mert hasznos, hanem, hogy mutogat. 69 millióért ment el, jól mondja. Egy kép, digitális kép. Aha. Hát figyelj, hogy belegondolsz, utána egy iPad-re rá. Figyelj, ez olyan dolog, hogy, hogy ezek olyan emberek veszik meg, mint hogyha te azt mondanád, hogy mészaizébe, a, a sarki közértbe, és ki van rakva a rágó, hogy egyedi Pokémon rajz van benne, és megveszed mert ha, poén, van benne egy egyedi pikácsú, ami csak abban a rágóban van benne. Értem, de gondold el, hogy... És fizettél te 300 forintot. Benyomod pinnalt ragasztóval a izét, az ipad föl a farra Aha. egy töltőre, és akkor éjjel-nappal ott lesz a kép. Erre vannak megoldások. De egyébként igen, tehát, hogy marhaság az egész, és egyébként azt olvastam, hogy mivel blockchain is, még egyébként a környezet tehát nem jó dolog az NFT, csak ki lehet a gazdagoknak rá pénzt, és pénz pénzmosnak majd vele mindenne. Hát ez nekem eléggé nagyon érkezik. a, a, a tradicionális műkereskedelem, ami ugye egy nagy ilyen gazdag pénzmosó dolog volt, az így leádozóban van, most át kell állni digitálisra. Gyorsabb, okosabb, egyszer nekik. Hát jó, de attól még én... Simai. Jó, hát figyelj, aki ezt kitalált, összehozta, <coughs> gratulálok, aki meg megveszi annak is. Nem, ez tényleg, ez, ez, már, ez már nekem a gadi szinten túlmegy, hogy hogy. Te... Én hogy ez, ez, ez ennyire nem vagyok zsenit. Mert a maga az ötlet, az esküszöm neked. Persze, hogy... ez ugyanolyan jó lehúzás, mint bármi más. Tehát, hogy amikor a, izé a streamer csaj árulta izét a fürdővizét. Tehát... Fasztak, ilyen. nem gondoltam rá én? Dehát, hogy... a, fürd a fürdővizét árul. Igen, nem tud, ezt nem hallottad. Nem. Volt egy ilyen streamer, csaj azóta már itt pornózik is rendesen, a, a fürdővizét árulta, ilyen kis tégelyekbe meg lehetett venni. És elkapkodták. Limitálder el is sem volt. Mit akarunk itt a pirítóssal? Nem Te tudom. Komolyan. Beresszünk egy kávizet, fürödjünk együtt, és adjuk el azt a az. Minden mert. adásból öntenék ki egy kis tégelybe, egy picit teát ebből, amit itt iszunk, és ezt meg lehetne venni. Milliókért. Jussunk el oda. És, ö, igen, ó, és ilyen, ilyen gyűjtői kiadás lenne, hallod nekem, harmadik epizódos izém van. Teám. Pirítos, teám. Hallod nekem más. Egy milliárd forintot költöttem rá. Így működik. Ja, ja. Most meg a barát fog élni, fogadjuk, hogy hogy merészeltem azt én, hogy veled sörögyek, és azt a vizet áldja. Ma... Hát figyelj. <tos> <tos> Feleségem azt mondja, hogy erre már nem mond semmit. De figyelj, annak, lenne ja, hát, te is. annak értéke lenne. <gül> rosszabb. <gül> Na, rosszabb. Na, nem amú. tudod, nem tudod, hogy. Na, van még valami. Igen, uh. most vasárnap újra ja. óráátállítás van. Igen? Most vasárnap. És figyelj, többet alszunk, mint kevesebbet? Kevesebbet nyárjön. Ah, azt hiszem már nem túl vagyunk. Ez a baj, igen, és ennek, ennek annyira. Ugye tudod, hogy az egész egy környezetének dolog miatt igen, van, aminek már semmi értelme, Persze, ezt már hallottam. Ja. De valamiért ez most még mindig tartjuk ezt az órát átállítást, és vasárnap szépen egy órát előreállítjuk. Most előre. Ami azt jelenti, hogy ilyen kevesebbet fogunk aludni. A nyári az nagyon jó, a télit szoktam jobban egy kicsit csípni. Mm. Az, az jó, amikor egy órával többet haszunk, de, de a nyári az... Ja, most nem, az, az emberek nem, nem gyere be nem gyere be, és azért az emberek nem hiszem, hogy, hogy nagyon rugatmassak ezzel, és egyre több. Jó, mondjuk kezdeni. azért érzem magamon is, hogy tehát, hogy, ö, hogy az az egy óra, hogy így változik a nap felkelt, a nap nyugta, azért az én rendszerembe is eltolódna szívesen, de... Terem. Igen, tök jó. Legalább hamarabb lesz a formány, futam. Így igaz, a hétvégén okay. lesz már forma ja, egy. A környezetvédelemhez kapcsolódik, hogy legalább egy órával előbb lesz. Ja. Tehát ezért is, tehát annyira mutaság az egész. A ja. mindegy, forma egy. 1 forma egy, aha. Követem. Igen? Életemben nem láttam egyet sem. Lát mm -hmm. Nem az a lényeg, hanem uh, ott a... A meccs végén, a meccs végén. Meccs végén. A meccs és... után kapnék egy időt. <laughs> Agyrákot ettől... Már egyébként nem olyan részes. Az emberek hiányolja. Viszont van olyan, hogy E... Formula E. Már az... F-E... Vagyom F-E. vagy vagyom f e Lehet, hogy E. Lehet, hogy van f is, de az E-t azt tudom. Formula E elektronik. Formula Áramos. Az elég hülye És van. És akkor... És akkor a formát nevezik G-nek? Ugye? Mert szétválasztok az Egy. Köszönjük szépen, hogy itt velünk. Állítsátok át az órát a hétvégén a Formula egy futam után, és vegyettek automatából, nem tudom. Igen, és a... A zöldót is dobáljátok meg, várjátok. Hát. Igen, dobáljátok, ne dobáljátok. <gül> ezt, ezt a, a mondást még, még azért, még valahogy te ezeket jól tudod. Jaj, tényleg Izé. Ö, tervezünk azt, hogy csinálunk egy ilyen versenyt, ö, hogy a spiritósnak az eddigi adásaiból, egy rövid kis montást, vagy lehet, hogy Akár egy ilyen introszerűséget, amit utána fölhasználnánk. Amit a föl a, használnánk. Amit fel is használnánk, mellapnánk ja. az elejére, és ezt úgy gondoltam, hogy azért, azért legyen valami kis motiváció. Aha. Ezt még nem találtuk ki pontosan, de a fürdővizünket meg lehet, nem, de, Nem, valamit, valamit majd lehet Tényleg valami kis, valami kis... Csak, hogy erre lehet készülni, hogyha ha valakinek vannak ilyen affinitásai, hogy videót vágjon a vicces jeleneteinkből, akkor gyakorlatilag fön van az összes Youtube-on. Már 15 óra ezzel együtt. Már úgy, 15 ó, 16, mert volt egy nulladik adásunk. Igen. úgyhogy vagyunk. Ö, úgyhogy nem hiszem, hogy ez <coughs> nagyon több, többnek kell lenni hmm. egy percnél. Szerintem egy perc bőven. Elég. Na, valami gyors, igen, igen. Úgyhogy ö, tök jó lenne a helyet. Csinálnátok, és tényleg addigra azt nem jövő értelme már ugye azt. Na, a valahogy ezt te a felül beszélni. Ez mit erray, hogy mit Mit nyerni, mert azért úgy gondolom, hogy azért ez a jó dolog is, hogy... Ja, kicsi. Megmozgatunk titeket is, már hogyha van erre valakinek affinitása. Na, köszönjük srácok, hogy itt voltatok, találkozunk jövő héten is, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és... Állítsátok át az órát, de most már automatán fel, nem? Ja, már minden automata. Úgyhogy ja. igazából. Csak elő kell fizetni. Köszönjük, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Ciao.